سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتم الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي وَلَا تَخْلِقُوا رُوسَكُمْ هَطَّى يَبْلُغَ الْحَدِيُ مَحِلَّةٌ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْذًا أَوْ بِهِ أَزَمٍ رَاسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ سِيَامٍ ففدية من سيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استئسر من الحديث فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَسِيَامُ سَلَاسَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ هَازِرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ <coughs> سورة البقرة واعتبار مضمون رسائل اور حصے وا اوله سکی توحید او دره بابو نوا دغه مهسا اسهکه اسواد د رسالت د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و وسلم پاغه نه ترازونا او داغه جوابونا اغه ذکر شو دغه مهسا پاغه بیان د جهاد فی سبیل الله تعالی او داغه د دا بارے مراتب او منازل ذکر کول اولنۍ مرتبه کی د مجاهد ټریننګ داغه د عقيدي د اصلاح د بارے بنز قوانين ذکر کول او, او بیا د عمل د بارے بنز صفات نور ذکر کول بیا د ملک د اصلاح د پاره سلور قوانين ذکر کول یو قانون د ظالم نه بدل او دویم تقسیم د مال د شریعت د قانون مطابق کوي دریم روزه د پار د ټریننګ د ځان او سلورم د رښوت نمنو کا او بیان کولو د حج او د jihad فی سبیل الله مخ کی آیات کی ترغیب انفاک تمور کو اس نننی سبق کی واتم الحجۃ والعمرۃ لله ایت نمبر 196 نا رب ددی د مخ کی سر اسبے مسلہ د جہاد او د انفاک شروع وا او قران ضمنن مسلہ د ہجرا واستہ را به د دادې چې بجاهد کې دوه سيزونه لګي یو بدن او دویم دولت حاج کې هم د کدو سيزه لګي بدن کړیږي او دولت لګي ځکه قران وايي من است تو الہی سبیلا اجل با غسر دی چې غسر ده حاج دتلو پی سی وی دا دواله د ګران کارو د دیوجنه یو ځای آغه ذکر کل زکه حاج صاحب یا متمر جکل احرام او تدې میکادنه نو دعا کوي اللهم انی اريد الحج والعمرتا الله زما ده حج او د عمره اراده ده فیسرهما لی دا دوالمال اسانی کی حجم ګران کار ده عمرم ګران کار ده وتقبلهما مني او دا دواړه زمانه قبول کې نو چم عمره د یا هشت دی میقات کې د احرام اوتړلو نو دعا وکړه الله انی اريد العمره الله زدمه اراده د عمره دا فیسر حالي وتقبل مني الله سانه کی ماتا او تی قبول کې نو هچ کول ډیر ګران کارو او چاچی عملی نې کړه آل د او کې وسړ ډیر کتابونو کې لستې نو خاطا کېږي مولا لکاری رحمت الله علیه کتاب لیکلغه کتاب المناسک د ارکان او ډیر خسته کتاب ده او مناسک د حج باندې وقالجي مولا علي قاري رحمه الله حج تلاړو بيت الله ته نه نوو ته طواف د الټه طرفه شروع کو چا ورته وي په الټه طرف رواني هغه سم رواني ما نو هغه سړی ورته وي وې تا دا مولا علي کتاب نه دلسته ده په هوښوچو هغه زما کار غلط ته نو په پریکټیکل او تیوری کې فرق دي ته جهاله عمره کینو اول د یو پوها سړینه یو عام پوها سړی یو هغه سړی دغه پریکټیکل کړي دی حاجی کړي عمره کړي دا او صحیح حج عمره کړي دانه چې سره بازارونه کړي چې سونا په 200 روبه توله دا او شاپینګ وسنه کوما او فلانی له بداولم فلانی له بداولم هغه حج نه دی رسول برازي ومنهم من يريد الدنيا سوګ د دنیا طلب د بار راغله ده پس دنیا ولا ملاو شو غد نوم سره ولي کوله شو الحاج سکه لشو نج حقیقی حاج کړی او په صحیح طریقه وانه کړی نو ځکه الله فرمایي واتم الحج والعمره لله کته حج کې او عمره کې نو د الله د پاره او د الله د رضا کولو د پاره وکا استاد حج او د عمره اراده کړی دا احرام دی اوتړلو او تر اوان شوی لار کې څه رکاوټ راغې لار کې بندیز راغې مصبه کیف ان او سيرتم بند کله شوی تا سود حج او دوم لرينا فمسل استرا منل حدی نو پیش کول دی اغه چه اسان وي د قربانای نا تبه احرام دی اوتړلو میکات کی او مخ کی چکم دے ناکا بندی شوی تانپ نی دی علان کی دیو خبر باندی زمون خلق فغلابانی حشت زی او شرعان داشه جائز ندی سہیدہ ومن ازلو من من منا مساجد اللہ داغ چانا غرظ ظالم سوک دے تیدہ اللہ دکورن خلق منی کئی خودی سره سره د ملک د قانون پاسداری کول د پمو فرض دی قاعده که چې قولا وبری دی هر او هر سړی رواني حشته نو بیا وینځامات هغه در هم بر هم شي او بیا وینځامات نکيږي چې ته قانون تریکي سره ځې نو هغه تاسو تاسو به ارقال وی نه چې فلانی یو ګته ولا ګولې نو حشته هغه رواني نو مر پا قرد مرشو و خپل رزق لاته و عمر له بیا سودی تری شراتله فلانه په کارت لون عمر شو څو راغوی چې چلو څوک جوازاتو نیو څوک بدوانو ته بيسي واغسې سسو شو دا ولې دا ټول له قانون خلاف ورزي نه د ملک د قانون حفاظت کول چستا واس نشته نو پتاه ښفرض نه دی ځکه قران شرط لګولې منیس ته توه الی چا چې وڅکیږي هغه دی ا او سرتون په مستی سره من الح هغه چې اسهوي د قبان نه والله تلی کوروسه کوم او مې مګې کوي سرونه حتى ترد پورې ی بلوغل حد او مححلله تردي پورې چې رسېږې قربې زی ینه تا ته ویلی چې ماسبخین درې بجې وستا قربانی نو ته پيوبای سر مګ جې کو زکا دم در لازم شو اغه وغله په انتظار کې چې کل په بانک کې بي سي نو تا لږه ریکومندین او سره راټاله وخت وکړي چې په 11:45 باندې وستا قربانی کیږي ینه په حکم بدولس نو ته په و باندې بدول سرګ جېګه اغه کمټه اندي دا غي نه خلاف بکینی اغه فکس ټېمې تالا بھائی ٹوکن مانے باقائلہ دی کلے کتا میاش مخ کے پیسے جمع کے کلس را جمع کے جمع کے نو قرآن ویچی کلس تا قربانی او را سیدہ زیدہ قربان ایتا نو بیاسا روخ ریا اصف من کان من کم مریزن اغا سوک چیوی ستاسو نبی مارا اغا انتظار مشکولے او بی ہی ازم من یا په د باندې وس بیماری د سرناسر کی سپونه ده غره یي نو قدس سر او یا د بیمار ده او دا غټیم نه مخ سر او نو سبا کیف فی دیاتن نو په د باندې فی دی ور کول دی ا فی دی سچ دی من سیامن درو جین یبروجین سی او صدقه یا بخراتی او سیز ور او نو سوکنیا و قربانی کئی دری سی زی زکر کل او دری کس مخلق دی یو کمالدار دی نو د بدبان دم لازم شو دی وبل قربانیو کی مالدار نه دی متوسط دی درمیانا سڑے دی نو دی بخیراتو کی یعنی سپیسی بخیراتیوار کی بلکل غریب دی کنگال پینک منیجر دی نو دی برو جو نیسی برا دین خواسان نه اگران نو دی استقبل زان تا گورتکمو کی قربانه والای که خیرات والای او کروجه والای فَإِزَا أَمِنْتُمْ نُقَلَجِ تَاسُو پَا اَمَنْ بَانْدِ شوئی یعنی داغه تکلیف نعزاد شوئی فَمَنْ تَمَتَّا بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ چاچی فیدو آغستا پا عمر بانِ حجتا اوز دیده کی یو خبره دستدکڑی لائکه دا حج پدری کسمه بانده ده حج پسو کسمه ده پدری یو تا ویلے کیگی حج قران یو تا ویلے حج تمتو او یو تا ویلے کیگی حج افراد اوز دا دی حج پا کولو کی فرق تے مناسک دا ٹولو یو دی خو فرق फरक بچ سره او به کمیو کوم دی او جما او تا لپاره حج تمتو دا به تر دے د امام ابو انفرای مولا په کول باندې حج تمتو ستوي لګو زاحت بهو کی حج تمتو دی ته وای چې د خبر زینه روان شو د حج او د حج به را ده باندې میکا ته رسیدي خو اتم د ذول حجې نشورو کیږي تب شپګم باندې ورسېدي په لومبې ورسېدي په دویم ورسېدي په درې مره د ذول حجې ورسېدي میقات کې په احرام اوتړی د عمرې د سشي احرام اوتړی د عمرې د عمرې احرام دې اوتړلو نو لاله بشي عمره بوکی تواب د بیت الله بوکی سب اشوات و چکرا صای ذ صفا مروا بوگی سربوخره دوړه کا د مزبوگی احرام وکوس کی احرام وکوس کی چې کلا اتم د ذل حج شي نو مال با احرام وتره د حج د خپل دیرې نه د خپل ګوړټر نه او حجتبلارش او باقی تفصیل دا علما غرس کړه دی د ویله کیږي کی, کی حجی تمتو تا, تا پکی څاکا او ګامنسکي او مرادي بيلوګه او حجدي بيلوکو دویم دې حج قران ستاويلي کې حج قران حج قران چې په یو احرام باندې عمره او حج دواړه و هغه څنګه چې ته په شپګم يا په وند ذل حج باندې میکا تورسي دي احرام دیو تړلو او نیت دیو کو الله هم ا انی اريد الحج وال Umrah الله زما اراده حج او دو عمره نو زما نے قبول کی او تیرا لاسانا کی نو چرایي ثواب د بیت الله دیو کو اوچا کرا سایه صفه مروه دیو کا احرام بنو کوゼ دک احرام کې وای سباب اتم د ذل حجیشینو په دې احرام کې بتاو مناۃ الاورشې شپه منا کی تیرا کی دک احرام باندې بغاړی سبا عرفات تلارشي دک احرام باندې بغاړی وقوف د عرفات وبکو کې واپس براشي مزدلفه کې بشپو کې سار و د اختر رضی شیطان غړ شیطان بوله داغه نرستو وقربانیو کې چې قربانې نور ستاسو سره او خره نوې احرام وګوزکې دې تاسو وای حج قران دا ډېر ګران کار دی د شپږو ورځې په توبه احرام کې او د احرام پابندۍ په اړه ټولی لازمی د احرام پابندۍ یعني هغه حالات چې زونه چې د احرام نمک کې تا ته جایزونه وسنا روا او داږي ان شاء د حج په بیان کې تفصیل کو نو حجه تمتع او حج قران حج افراد اغه غیر د قربانای حج دے نفلی او حج دے خو بهتر حج حج قرام او حج تمتو دے ذک الله او من تمتا بالعمرتی چا فیدا سله که په عمره باندې اله الحج حج فمستے سر من الحدی نو اغه چ یا ثانوی د قرباناینا قربانی وکای دے زکه حج تمتو یو کو فَمَلَمْ يَجِدُوا دچاتې طاقت نو د سشي د قربانې کولو هر تراغله دې خو غریب دې فسیامو ثلاثه ايام فل حج نورو جيبني سي په حج کې درې ورځې د حج دوران کې با درې ورځې روزه کوي و او روزه بروجيني سي اذا را ته کل چ خپل کوټه واپس لاړ شي د لري راځي بحاج کې روزه کوي او ور راځي وکیلي کوي او ساهتي تلقا عشره تامله دا پورا دا د چا د باراج د قرباني طاقتې نو ذالک دا د چا د پاره ملم لم لم یکن اغسوک چنیوي اهلهه اهله او سیدن کې د مسجد الحرام د حدودو مکی والنی حاضر المسجد الحرام حاضر مسجد حرامتا وطق اللہ گو ربیع پی قید کی خودو احکام ذکر شوتا تے اختیار او خیلو اختیار دار آگئے اختیار پا کسر آگئے چیتا حج کے حج تمتو کے اوکا حج کران کے اوکا حج افراد کے حج تمتو کے حج کران کے حج افراد کے دویم دا اختیار د لراغه چې تد قربانای مستحق یو او اوس په سیر سره ډیری ډیری خو بخیلی او چې ډیری ورځې رژي به حاج کوي او زمان اور سر کار دی کلی کې به اور ازیونیسم دا ذریا له مو بچي وي وتق الله الله نو یو ريګا تا د جې پته د ګورې الله نو یو اکثر چې کلی کې نو دوم اوسمه داسه راځي په کلي کې چې ټول خلق به تا نه فتو غواړي ته پوسبد نه کوي یو چې روزه شروع شي او د لس نو واوري نو د سرسایي باز به شروع شي استاد زو سرسایو ور کوم ما یې مابا سرسایي کوي استاد یې د وسنګ چي لیکدا شي ندا به شي او قداشي نو زما خو د ټوک الفاظ د زار چا له دوم جو سره پس ثابت کال کې د خپل سرس سرسلو په سرسایي نشي ورغوي د سر نه نه سره کوي د روپو وبوده پارا سا کی کی او استاذي په ماسټر ساينس کېږي او استاذي په ماسټر ساينس چاته ور کوم او وي چاله ور کوم ستدان سره کېدا په څلور وبوده د نساوزي روزانه تاسو ګورئ الکان د څلور څلور وبوده لوډی کوي د هفته لپاره پښپښه 500 روبۍ باندې ګمده پیکچ کوي د میاشتې لپاره په پا 1500 روبۍ باندې پیکچ کوي او وخسر یا غرم یشتل او نورازه یشل دې بس ختمي بیا او پس بولو کی دا ګټه لپاره پیسی ملایږي او پیداکيږي او ځکه سر نو سرسای او خراشي وای ما هو بیګام نو خړلې ځکه څلوبېدا الله په لار او تور ګول غاړي نو چې اوسره په ثابت کال کې په 365 ورځو کې د خپل سرسلهوبېل چی ورګوله دا الله بنوم باندې نو زما بنیس باندې دای سر نه نه سرخه دې چې دې نه هدادت لدی دبین دپاره مون سره سر نشتا چې مخارج کوم ما دا ځو هغه ورځ ویټه د جمعه په ټوپۍ کې مون اغه لوټه چو چې اغه لسه پرېشن شي چې اپځه پیسې لوژن ډب لګې درې چې دکاندار نه لې اجزې دي چې جمعه دي کته ورته وې چې هغه د جمعه امام دپاره سنان نفکرہ جمع کو دایو د دا پابندګۍ د میاشتې سلوبې وعده کړي یا سلوبې کور یا 200 کور یا نو هغه پیسو سو باندې وم با درې پیرې زی کوسیله پر بهتره طریقه دا دا چې امام زمونږ د جماعت ته پکړلای چې یو کس ولا ورګي دا پیسې چې والا خو موږ دا سړی وای په دې چې تدا په پینځو منځونو باندې کسین کې زموږه زو په خاله چې پیسې یا څور پیسې به موذرږي او د کولسکا سامز اگر سی موسیقی، ها چی بیا پلس و تک سید کنو می اگر پا کالکولیٹر که دیدی سلو زید ذ�ی خود دا سل لپی مون تا تاوان خکاری چی دا سل لپی وی نو ماو پی زان لده نسوار و دو ڈیقای را وڑی وی که دا سل لپی وی ماو پی زان لده یو وقت نارد دار را وڑی و که دا سل لپی وی نو ماو پی خوال برر را وڑی و که دا سل لپی وی ماو پی داگ لی و نږدې مسلمان نه و تتمه کې جدا مسلمان با سبا را راخلی او د کافر سره jihad کوي او د اسلام جنده بوچتای او دیم چکل د لوی اختر و خراشي د قربانای نو ځکور نه به سره خبرې تا بس ورایي استادې په ما باندې اتیا زر روبې کرس دی او د دې خلکو لدیاب ځان نه یا دی او کور کرا کرا نمه توله قالې ده نو په م قربانې کېږي نو استاد یې سبا دا لري مول غیب کونه دي نو غردوی نه به تانې کېږي او خذر باندې کېږي چې نه کې ګوننګ نبی عليه السلام وایي چې کم سړي قربانی واجب شو او دې قرباني اونې کې نو زمونږه دغه له موږ سره مست ناراضي زمونږه دغه له موږ سره مست ناراضي زمونږه موږ نه خرابوي نو دا سره واخوسی خط عکتب دي دې وبانه کوي نو پاکه رزباندی داکتر پرز یغه خډېره کی یا بل سوګن درد براشه په سپټال ته راشه د شل زروالی زر فلز زره قربانی نه گئی شل زردل ته د ډاکټر راوالي ومسته کی رواني ومورजिकल باندې فلانی زیلزو د چندو خو خې راځو مکړی چا ولا پاورالی گئی چا کې لوګي زو لزی د مورزګل نه راپري زی لاس په ماچ نو دومه چې په کټ برو او پیسي به لګي الله پاکوبه چې نه هغه خپل حق نه بریدي نه بوم لا وېګونه دا نقصان راځي چې اغه بیا برداشت کولې جو کاشې قرباني مو کړې وې کاشې قرباني مصیبتونه لری کوي او کاش کوم د دې په فلسفه باندې پوهاوي الله یو وتق الله وې رګې دا الله نه والمو پو ان الله شدیدل عقاب چې الله سخت عذاب ولده خدو الله نزان پټه خدا الله نپټي دې نشي بیا ګورای او اتم الحج او برګي حج لرا ول عمره او عمره لرا لله صرف دا الله دا رضا ده بارا صرف دا الله دا خوشالي ده بارا فئن اهسرتم كشر د تاسو اسار کړي شوي د هاجنا لا ارذ لچابنکا فمصت اسره من الحدی نو پیش کوي با اغاسی سیاسان وی د قربانای نام تاسو ته ولا تخلقو رؤسكم او مخره سر ونخل حتا تردی پوری چې تته د پتول گی یبلغ الحدیو محله چه او رسی سارویده قربانه ای زیده قربانه ای تام علال فمن کان من کم نو او سوک چیوی ستاسونا مریضن بیمار او بیهی ازم من راسیهی یا پتبان دیوی مرز دستارنا سرکیس پکیشیوی دی یا په دی اوغی تنکڑه دی ففیدیتون نفر نو درې خبری ذکر کئی ففیدیتن نو ور کول دی معمولی خیرات سشی من سیا من دروجینا او صداقہ یا خیرات کول دي او نو یا قربانی کمزور دے انتہائی حد درجی نو روجی دیونی سی او کلگوا سکی گی نو خیرات دیو او کنا صاحب استطاعت دین قربانی دیو کی مونږ چو دم وایو فایزا امنتم نکل جدا ص بامن شوي نو دا خیرات روجه او یا قربانی د امن په واقع وکې فمن تمتا چا جی فید واغ استا بال عمره تب عمره سرا ال الحج حجتا یعنی حج تم کوو کو دو هغه چې وی اسان تاسو ته قرباناینانو د الله په دربار کې پیش کړي فمن لم یجده چا چې طاقت نلرلو درو خیرات کوله د قربانایې په سیامو نو روجه نیول دی ایام درو ورځې په حج په حج کې وسبعاتن او روزي نيولدي از رجاتم کل جي واپس شي تاسو خپل کي دي خپل وطن تام تيلك عشره كامله دا لسر جي پورا اجر او ثواب کي عشره پورا دي ذالکا دا حكم د پاره د اغچا لم يكن اهله اغاجا د بارچنیوی اهل د دی یعنی حاضر المسجد الحرام حاضر مسجد الحرام تا یعنی ده حرم اسیدون کنه وی الله وتق الله او یری گید اللہ نا او پوشی بدی خبر وان ان الله شديد العقاب چه الله سخ عذاب ولدی واخر ضوابان <متصفيق> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وعلى اللهم وفقنا لما تحب وطل الله ربنا لا تزي قلوبنا بعد ازحادتنا وحبلنا ملدون قرحمة إنك انت الوحال رب اغفر لي ولوالديا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اتنا في الدنيا حسنا وفداخرة حسنا وتنازع بنا رسول الله تعالى